Ці шість героїв розкривають тему самопожертви. Хтось з них в страху закриває обличчя руками, хтось, підкоряючись долі, опускає голову. І лише один дивиться вперед він тримає ключі від рідного міста, зморшки на лобі, стиснуті губи. Він переміг, він захистив своє місто.